50. Vili egyik barátjának születésnapi bulija volt, vidéken, Luchestershire közelében. Nem is születésnapi buli volt, hanem inkább egy jelmezes buli, egy fergeteges témával. Benszülöttek és gyarmatosítók. A vendégeknek ennek megfelelően kellett beöltözniük. 2005. januárja. Nem szerettem a jelmezes bulikat és ki nem állhattam az ilyen eseményeket. vili a legutóbbi, vagy az azt megelőző születésnapján volt egy jelmezes bulia. Annak a témája kifelé Afrikából volt. Idegesítőnek és zavarbajtőnek találtam ezt a témát. Valahányszor Afrikában jártam, mindig rövid nadrágot és pólót viseltem, talán egy kikoit. Az jó lesz ide, Vili. De ez nagyságrendekkel rosszabb volt. A szekrényemben nem lógott egyetlen darab benszülött vagy gyarmati ruhadarab sem. Apával és kamillával laktam, néhány napot a St. James-ben, néhány napot Highgrove-ban töltöttem, és nagy részt egy bőrönből éltem, úgyhogy fütyültem a ruhákra. A legtöbbször úgy néztem ki, mintha egy nagyon sötét és rendetlen szobában öltöztem volna fel. Egy díszruhás, tematikus parti ezért nekem egy rémálom volt. Passz. Keményen passzolok. Nem öltözök be. Vili azonban ragaszkodott hozzá, hogy beöltözzek. Majd találunk neked valami ruhát, Harold. Az új barátnője megígérte, hogy segít. Tetszett az új barátnője. Gondtalan, kedves, aranyos volt. Firenzében töltött egy évet, értett a fotózáshoz, a művészetekhez és a ruhákhoz is. Szerette a ruhákat. Kétnek hívták. Elfelejtettem, milyen benszülött vagy gyarmati cuccot viselt a partin, de Willi az ő segítségével választott magának valami macskás ruhát. Bőrszűk, trikó, jól emlékszem, ruganyos, ugráló farokkal. Felpróbálta nekünk, és úgy nézett ki, mint Tiger és Barisnikov keresztezése. Két és én nagyon jól éreztük magunkat, amikor újjal mutogattunk rá, és valósággal hemperektünk a padlón. Nevetséges volt, főleg a hármas tükörben. Valóban nevetséges, mondták mindketten, de hát ez volt a közelgő parti lényege. Tetszett, ahogy láttam kétet nevetni. Még inkább tetszett, hogy megnevetettem. és ebben elég jó voltam. Az átlátszóan buta oldalam összekapcsolódott az ő erősen leplezett buta oldalával. Valahányszor aggódtam, hogy két lesz az, aki elveszi tőlem vilit, azzal végasztaltam magam, hogy a jövőbeni közös nevetgéléseinkre gondoltam, és azt mondogattam magamnak, milyen jó lesz minden, ha majd lesz nekem is egy komoly barátnőm, aki velünk együtt tud nevetni. Talán csízi lesz az. Talán, gondoltam, a jelmezemmel meg tudom nevettetni kétet. De milyen ruha lenne az? Mi lesz Herold? Ez lett az állandó témánk. A buli napján eldölt, hogy egy közeli faluba, Nelsworth-be megyek, ahol volt egy jól ismert jelmezbolt. Ott biztosan találok majd valamit. Kicsit homályos a kép, bár néhány dolog teljes bizonyossággal visszajött az emlékezetembe. A boltnak felejthetetlen szaga volt. Emlékszem a dohos, penészes bűzre, és valami másra, valami meghatározhatatlanra, egy szorosan lezárt helyiség, levegőben terjedő melléktermékére, amelyben több száz nadrágot tároltak, több évtizeden át, előzőleg több ezer ember által kikölcsönözve. Föl alá jártam a sorokat, válogattam a polcok között, de nem láttam semmit, ami megtetszett volna. Egy idő múlva két darabra szűkítettem a választási lehetőségeimet. Egy brit pilóta egyenruhát választottam ki, és egy homokszínű náci egyenruhát egy horog keresztes karszallaggal és egy lapos sapkával. Felhívtam Willit és kétet, hogy mit gondolnak. A náci egyenruha, mondták egyértelműen. Kibéreltem, plusz egy buta bajuszt, és visszamentem a házba. Felpróbáltam az egészet. Mindketten üvöltöttek a röhögéstől. Rosszabb volt, mint Vilí trikó ruhája. Sokkal nevetségesebb. Számomra pont ez volt a lényeg. De a bajuszt meg kellett vágni, így a hosszú végeket levágtam, és egy igazi Hitleregére alakítottam. Aztán felvettem hozzá egy teherhordó nadrágot. Elindultunk a buliba, ahol senki sem nézett a jelmezemre. A benszülöttek és a gyarmatiak inkább arra koncentráltak, hogy berúgjanak és egymást tapizzák. Senki sem vett tudomást rólam, amit én amolyan kis győzelemként könyveltem el. Valaki azonban fényképeket készített. Napokkal később ez a valaki meglátta a lehetőséget, hogy magának pénzt, nekem pedig bajt csináljon. Felkeresett egy riportert. Mennyit kaphatnék olyan képekért, egy nemrégiben rendezett partiról, amelyen a királyi hercegek vettek részt? A képek koronaik szerének villit tartották a trikójában. De a riporter valami mást is észrevett. Hello. Ki ez? A tartalék? Nácinak öltözve? A későbbi beszámolók szerint volt némi alkudozás a árról. Ötezer fontban állapodtak meg végül, és hetekkel később a fotó az ismert világ minden lapjában megjelent, óriási címlapokon. Hail Harry. Aberrán's örökös. Náci királyi herceg. Ami ezután következett, az egy tűzvihar volt amelyről időnként azt hittem, hogy elnyel engem, és úgy éreztem, hogy megérdemlem, hogy elnyeljen. A következő hetek és hónapok során voltak pillanatok, amikor azt hittem, hogy belehalok a szígyembe. A fotókra adott tipikus reakció a következő volt. Hogy gondolhatta ezt a herceg? A legegyszerűbb válaszom az volt, nem gondolkodtam. Amikor megláttam azokat a fotókat, azonnal felismertem, hogy az agyam kikapcsolt, hogy talán már egy ideje ki volt kapcsolva. Körbe akartam járni Nagy-Britanniát, bekopogtatni az ajtókon és elmagyarázni ezt az embereknek. Nem gondolkodtam. Nem akartam semmi rosszat. De ez semmit sem változtatott volna a helyzeten. Az ítélet gyors volt, kemény. Vagy kriptonáci voltam, vagy elmebeteg. Vili felé fordultam. Megértő volt, de nem volt mit mondania. Aztán felhívtam apát. Meglepetésemre derűs volt. Először gyanakodtam. Azt hittem, talán a ballépésemet egy újabb lehetőségnek tekinti, hogy a piárját erősítse. De olyan gyengétséggel, olyan őszinte együttérzéssel beszélt hozzám, hogy lefegyverzett. És hálás voltam neki ezért. Nem szépítette a tényeket. Drága fiam, hogy lehettél ilyen ostoba? Égett az arcom. Tudom, tudom. De gyorsan folytatta, hogy ez a fiatalság ostobasága volt. Emlékeztetett rá, hogy őt is nyilvánosan szidalmazták ifjúkori bűneiért, és ez nem volt igazságos, mert a fiatalság az az időszak, amikor az ember a meghatározások szerint még befejezetlen, az éretlen. Ilyenkor még mindig növekszel, még mindig érsz, még mindig tanulsz mondta. Nem említette konkrétan egyik fiatalkori megaláztatását sem, de én tudtam, hogy mire gondol. A legintimebb beszélgetéseit kiszivárogtatták, a legrosszabbul átgondolt megjegyzéseit nyilvánosságra hozták. Korábbi barátnőit kihallgatták, a szeretkezéseiről szóló értékelésüket bulvárlapokban, sőt, könyvekben is megjelentették. Minden tudott meg a megaláztatásról, volt benne része bőven. Megígérte, hogy az emiatt érzett dühöm el fog múlni, a szégyenem is el fog múlni. Szerettem őt ezért az ígéretért, még akkor is, vagy talán éppen azért, mert tudtam, hogy hazudik. A szégyen soha nem fog elhalványulni. És nem is lenne szabad, hogy elhalványuljon, meg kell tanulnom gondolkodni, mielőtt cselekszem. Napról napra nőtt a botrány. Az újságok... A rádió és a televízió folyamatosan szidalmazott. A parlamenti képviselők a fejemet követelték. Egyikük azt mondta, hogy meg kellene tiltani a Szent bevaló belépésemet. A kárhelyreállításához tehát apostábja szerint segítségre lenne szükségem. Valamiféle nyilvános vezeklést kellene elvégeznem. Nekem megfelel, mondtam. Minél hamarabb, annál jobb. Így hát apa elküldött egy szentemberhez.